per poder-me interrompre, és que hi hagi alguna notícia de l'Àvatar. Sí que n'hi ha príncep Zuko, però potser no t'agradaran. Eh, no t'esperis, Bon, eh? oh, clar. Tu m'has ensenyat que mantenir el cap fred és el distintiu d'un gran líder. Digues el que hagis de dir. Segur que ho puc encaixar. Molt bé, doncs. No tinc ni idea d'on és. Ah! No hauries d'obrir una mica la finestra? Dona'm el mapa! L'avatar ha estat vist en molts llocs, però és impossible localitzar-lo. I com ho faré per trobar-lo? És evident que és un mestre de les estratègies d'evasió. No tens ni idea d'on anem, oi que no? Sé sí, que és a prop de l'aigua. Doncs no deu ser gaire lluny. Momo, l'esbala, plau. Mira, Katara, quin domini que tinc. Molt bé, si... Sí. si sí, m'has mirat... Molt macu! Si no ho estic fent ara! deixa en pau. Quan fa la seva feina no vol que la molestin. El que no entenc és perquè només ha de ser feina meva cosí. Molt fàcil, perquè les noies cosiu millor que els nois. Els nois són més de caçar, lluitar i tot això. És una cosa natural. Ja he acabat els teus pantalons i mira que bé que m'han quedat! Uh! Ei, que era broma! No em puc posar això així! Catarà, plau. Tranquil, Soca, que allà on anem no et calen pantalons. Ja vam descansar prou ahir. Eh? No hauríem de volar una estona més abans de campar? Té raó, no arribarem al Pol Nord fins a la primavera. Però és que l'Ap està cansat, oi que sí, noi? He dit que estàs cansat, oi? Ja ho veig, cansadíssim. No sabia jo qui discuteixi amb un monstre màgic de 10 tones. Ah, mireu! És per això que hem vingut. Les carpes elefant. Jo hi vull pujar. Ara veuràs com ho faig, Catara. Es tot el peix. No, ama! Això no es No, oh, mira! Hi ha una cosa, a l'aigua! Què passa? L'encurre perill. No doncs no cal que ens quedem per investigar-ho. Anem passant, va. Oh, també ens podem quedar? Volem una explicació. Per què sou aquí? I si no contesteu tot el que volem saber, us llançarem altre cop a l'aigua amb l'Onagi. Dóneu la cara, covards. Qui sou vosaltres? On són els homes de l'embuscada? No eren homes, érem nosaltres. I ara digueu-nos sou i què heu vingut a fer aquí. Un moment, és impossible que ens hagin agafat un grapat de noies. Un grapat de noies, eh? L'Onagi farà un bon tec aquesta nit. No, no li feu mal. El meu germà no us volia ofendre, però és que de vegades és idiota. És culpa meva que haguem vingut aquí volia pujar les carpes a l'Elefant. I com podem saber que no sou espies de la Nació del Foc? Fins ara, els de Kiyoshi ens hem mantingut al marge de la guerra i volem continuar així. Aquesta illa té el nom de Kiyoshi? Jo la conec, la Kiyoshi. Ha, ha. És impossible que la coneguis. L'avatar Kiyoshi va néixer aquí fa 400 anys! Fa segles que és morta. La conec perquè jo sóc l'avatar. No pot ser. L'últim avatar era un mestre de l'aire que va desaparèixer fa cent anys. Sí, sóc jo. Llenceu l'impostor a l'unagi. Ah, demostra el teu domini de l'aire. És l'avatar! És, sí, sí. és veritat. Així tu ets l'avatar. Sí, i mireu això. l'avatar és a Kiyoshi. Què? L'avatar és a Kiyoshi? M'ha dit el pescador que l'avatar és a Kiyoshi. Que l'avatar és a l'illa de Kiyoshi? Oncle, prepara els rinocerons. Aquesta vegada no se m'escaparà. No tu acabes, això? No, però m'ho guardo per després. La gent sí que sap com tractar un avatar. Mmm, que t'era tost aquesta. Va, un trosset, sí. Soca! I a tu què et passa? Menja. No tinc gana. Si tu sempre entens de gana. Està enfadat perquè unes noies li van picar el crustó ahir. Eh? Estava desprevingut. Ja, però te'l van picar igualment. Els atacs de traïció no compten. Lligar-me amb una corda. I ja els ensenyaré el que és boja. A mi no m'espanta cap noia. Però qui s'han pensat que són? Mm, que bo. Per què està tan enfadat? Si està molt bé aquí, ens tracten com si fóssim reis. Sí, però no t'hi acostumis massa. És molt arriscat que ens quedem gaire temps al mateix lloc. No ens passarà res. A més, has vist que contents que estan de tenir-me aquí? Fins i tot netegen l'estàtua de la quiòxa en honor meu. I ja era hora. M'alegro de veure't content de ser l'avatar. Espero que no et pugin els fons al cap. No dona, ja em coneixes a mi, Sóc un simple monjo.! Ah! Ah! Mira! És senzill. Ah, ara n'hi ha una altra. Faig un retoc per aquí. Ah, ara més? No volia interrompre la classe de dansa. Busco un espai per fer una mica d'exercici. Doncs vens en lloc adequat. Perdona allò d'ahir. No sabia que fóssiu amics de l'avatar. No passa res. Normalment m'hi torno fort. Però com que sou noies faré una excepció. Això espero, perquè amb un home fort com tu no tindríem cap possibilitat. No, esclar, és normal, perquè jo sóc el millor garrer del meu poblat. Ostres, el millor garrer ets de tot el teu poblat? I et faria res fer-nos una petita demostració? Ah, oh, dona, és cara. Què, noies, no voldríeu veure el seu nivell? Sí, clar, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, Si totes ho voleu, n'estaré encantat. Mira, tu posa't aquí. I ara... Ja sé que et costarà, però tu intenta parar el meu cop. Ah! Ah! Oh. Bé, esclar que ara hi ha anat fluixet per... Sí, és esclar. A veure com te'n sols ara! Prou peixet! Ens vols ensenyar alguna cosa més? <inaudible> Mireu-me, noies. Jo, en una altra vida. Oh! oh! Que guapa que eres! Perdoneu-me un segon, noies. Ah, que bé! Em pots ajudar a portar el cistell a l'habitació? Pesa força! Oh, ho sento, és que ara no puc. Què vol dir que no pots? He promès a les noies que faríem un tom amb l'apa. Per què no vens amb nosaltres? Serà divertit. Què? Mira com et fas notar davant d'unes nenes. No crec que ho sigui gaire. Dona, i portar el teu cistell tampoc ho és. No és el meu cistell, són les provisions pel viatge. Ja t'he dit que hauríem de marxar aviat. Jo encara no me'n vull anar d'aquí. No sé ben bé què és, però hi ha alguna cosa d'aquest lloc que m'encanta. <sí> tant, en Enguet. Enguet? Vinc de seguida, Coco. Un simple monjo, eh? No m'havies dit que això de ser l'abatar no et faria pujar els fums? I tant. Però saps què penso? Que no vols venir perquè n'està gelosa. Gelosa? De què? Gelosa que ens divertim tant sense tu. Això és absurd. Sí que ho és, la veritat, però en part ho entenc. Eh! Oh. <sí> D'això, Suki... Vols fer una altra classe de dansa, potser? No, um, deixa'm explicar... Sense embuts, digues, què vols? Seria un honor que m'ensenyessis a lluitar. Jo només sóc una noia. Perdona si t'he ofès abans, m'he equivocat. Normalment no ensenyem el nostre art als forasters, i encara menys a nois. No podeu fer una excepció? M'hi esforçaré molt. Entesos. Però has de seguir totes les tradicions. Sí, i tant. I totes vol dir totes. El vestit amb l'haig de dur. Em sento molt, naia. És un uniforme de guerrer. N'has d'estar orgullós. El fil de seda simbolitza la sang valenta que corre per les nostres venes. I la insignia d'or representa l'honor del cor d'un guerrer. Valentia i honor. Hola, soca. Maco el vestit. Katara, te'n recordes que ahir va estar a punt d'enxampar-me? Sí. Doncs avui el vull muntar jo. Això serà molt perillós, eh? Me n'alegro. I no em penses aturar? No. Que et diverteixis. Segur. Molt bé. Doncs ho penso fer. Moltes felicitats. Gràcies per felicitar-me. De res. Adeu. No pots dominar en un sol dia. Ni jo no en seria capaç. Em sembla que ja ho començo a agafar. No es tracta de fer força. La nostra tècnica és utilitzar la força de l'adversari en contra seva. Relaxa't. Pensa com si el ventall fos una extensió del teu braç. Busca un forat i llavors... Oh! Hmm. He caigut expressament per animar-te una mica. Ja no, fet caure jo. Va, reconèixeu-ho. <ríe> ai! Ai! D'acord, a... però ha sigut sort. Ai, ai, ai. A veure si pots tornar a fer. Com és, que tant? Estic segur que vindrà de seguida. Uh, però mireu això! Una altra vegada? Que avorrit! On s'ha ficat, Lunagi? Que es fa tard, eh? Ei, on aneu? No marxeu! Ho sento, Ang! Potser un altre dia! Katara, que, que bé! Has vingut! Em volia assegurar que no et prenies mal. Estava molt amoïnada. Però si abans has fet com si no t'importés. Ja, perdona. Perdona'm tu. Jo he deixat que em pugessin els fums. He sigut un idiota. Va, idiota, surt de l'aigua que encara vas quedars un refredat. Sí, ja surto. i l'abatar viu! Pugis a l'UNAGI. Fa por. Força bé. Els soldats del foc han desembarcat a la costa. Veniu, noies! Ei, que no sóc! Ah, és igual. Dóna la cara, avatar! No et pots amagar per sempre! Buscau-lo. Ha acabat l'entrenament. Bon intent, Avatar! Però aquestes noietes no et podran salvar! Mira què els ha fet, aquesta gent. No és culpa teva. Sí que és. Els han destrossat tot el poble per voler-me protegir. Doncs marxem d'aquí. En Zuko ens seguirà i els deixarà tranquils. Ja sé que no està bé fugir, però és l'única solució. Cridaré l'apa. No hi ha temps per dir-nos adéu. I per demanar perdó. Per què? Per tractar-te com una noia en lloc de tractar-te com un guerrer. Sóc una guerrera, sí. Però també sóc una noia. I ara vés Nosaltres els distraurem. Apa, llip llip! Tornem al vaixell! No ens hem de perdre de vista! Si no t'agrada, però és el que havies de fer. En Zuko hauria resat tot si ens hi haguéssim quedat. Ara segur que se'n sortiran. Sí Sabatar. Ja ho sé, ja ho sé, he fet una cosa estúpida i arriscada. Sí? exacte.